És nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki részt vesz a szokásos napi közgyűlésen. Rossz hírt kell közölnöm, kedves részvényesek. A tegnapi ultimátumunk, amit George Bushnak adtunk, lejárt, és továbbra sem írja alá a kiotói egyezményt. Ennek következtében arra az elhatározásra jutottunk, hogy a CIA... US Army is, úgy általában mindenfajta globális fenyegetés, fenyegetést, ami George Bush jelent, erre mindenre hányunk és uh, meghosszabbítjuk az ultimátumot újabb 72 órával, aztán meglátjuk majd, hogy mi lesz, most már reméljük, hogy ezt az ultimátumot komolyan fogja végre George Bush venni. Sajnos uh, vannak más ultimátumok is, ugye ilyen Orbán Viktor ultimátuma, ami a mai nap járt le, sajnos vagy nem sajnos ez az ultimátum is pont ugyanannyi sikerrel végződött, mint a mi ultimátum. George bush -hoz. egyelőre nem mondott le uh, Gyurcsány. Gyurcsány Ferenc, igen, Magyarország miniszterelnöke, és annyi vicces kedvű ember van ebbe az országba hozzánk, hasonlóan, akik különböző utimátumot fogalmaznak meg, hogy most mindjárt ennek örömére meg is hallgatunk egyet. Ha a Fidesz elnöke hétfő délig nem vesz hangversenybérletet, a fesztiválzenekar utcára vonul és permanens koncertet ad. A gyűlöletkeltés oldására Fischer Iván azt ajánlotta Orbán Viktornak, hallgasson korai Mozart szimfóniákat és könnyed Schubert dalokat. A Budapest fesztiválzenekar vezetője egyben ultimátumot adott a Fidesz elnökének. Ha hétfő délig nem vásárol hangversenybérletet, a fesztiválzenekar utcára vonul és permanens koncertet ad. Addig nem hagyjuk abba, mi meg nem szűnik ez a tartatatlan állapot, szögezte le Fischer jó hír a rajongóknak, hogy a fesztiválzenekart ezek szerint akkor ingyen lehet hallgatni majd heteken keresztül. Ez, ezúton szeretnénk kérni Orbán viktor még hogyha ez Fischeriván teljes pénzügyi összeomlásával is jár, de semmiképpen, semmiképpen se... így van, semmiképpen se... ne hagyja abba. Ne, ne vegyen uh, operabérletet, ne engedjen Fischer ilyen irányú nyomásának, és hogyha Fischer tényleg kimennek az utcára, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan ultimátum, ami, aminek a nem teljesítésével minden ki, de mindenki jól jár Budapesten, hiszen meghallgathatja ingyen és bérmentve permanensen a zenekart. Nem tudom külön, hogy Fischer mennyire gondolta ezt a uh, felszólítást komolyan, de de, de, de ez, egy, ez egy abszolút jó ügy. Nekem hát azt jó tett... úgy lenne, hogyha valóban kimenne, de szerintem csak uh, szerepelni akartak a sajtóba, hogy így módon a fesztivál zenekar bérleteit népszerűsítsék. Tehát, hogyha ezt komolyan gondolja, de mi? Hogyha nem fog kimenni Fiseriván, akkor uh, mindenki... Akkor pedeképpen... mi biztosan nem veszünk operett bérletet. Biztosan nem veszünk operet bérletet, és uh, felkeressük majd Fischer is szám számot... Ki számot vetünk vele arról, hogy vajon hazudozás folyt-e reggel, délben, este a permanens koncert körül, amit most beígért nekünk, budapestieknek, és aminek továbbra is nagyon-nagyon örülünk. Illetve miért nem csináltak semmit, hogyha ez így lesz? Jó, egyébként nekem tetszik a fesztivál zenekarnak a kiállása, egyrészt, másrészt örülök, amikor ö, zenészek úgy érzik, hogy van annyi társadalmi felelősség az ő munkájukban, hogy állást foglalnak különböző ügyek mentén a kérdés, és egyébként teljesen egyetértek aval, hogy ez az ultimátum gyártása. Ez merőben tartalmatlan kérdésem az, hogy ugyanez a szalonzenekar hol volt akkor, amikor az összödi beszél nyilvánosságra került. Ezek az állásfoglalások teljesen rendjén valók, csak akkor kapom fel egy kicsit a fejem, amikor azt látom, hogy politikailag könnyen behatárolhatóak. Jó, hát most világos, hát. De jó, de most nem mondjam, nem, nem azért kell egy ügyet, ügyre azt mondani, hogy ez rossz vagy jó úgy, mert, mert előtte mit tudom én nem szólalt meg. a most szakadt el a Cérnafián-nál, és hát most nyomtatták ki az éves bérleteket és tagsági kártyákat, és ennek következtében most dobta be ezt a valószínűleg PR ötletet, pusztán marketing ötletet a köztudatban, de valóban, hát mindenféleképpen arra alkalmas ez a kezdeményezés, amit mi magunk is elkövettünk ki. Hogy, hogy ennek az ultimátumnak a komikusságáról valamennyit beszéljünk. Különben én megfejtettem, mert én nem értettem, hogy Orbán Viktor az, az mi, miért, miért ad ilyen komikus, magas labdákat a sajtónak, meg úgy általában a politikai ellenfeleinek, mint ez az ultimátum, amiből hát még a Fidesznek egy jelentős része is látványosan igyekszék, vagy próbál kihátrálni. És tudod, hogy mire jöttem rá? Lehet, hogy ez, ez abszolút nem, nem újdonság, ez az ötlet, és valaki már leírta, de, de Isten bizony, hogy én ezt magamtól találtam ki. Hogy azért csinálta ezt az Orbán Viktor, tehát, hogy azért jön ennyire blödséggel, meg ennyire militáns hangvétellel, hogy ezek után bármilyen ágazaton belül felmerül például a sztrájknak és, és a kormányzati intézkedése csomaggal szembeni ellenállásnak valamilyen formája, úgy, úgy érezheti bárki, hogy addig azért ő nem ment el, mint Orbán Viktor. Tehát, uh -huh. tehát hogy Orbán Viktor így kvázi így le akarja venni azt a fajta félelmet, meg azt a fajta ö, ö, hát nem is tudom, így Magy Magyarországon szokásos, azért nagyon konszolidált ö, ö, ilyen munkahelyi konfliktus, meg sztrájk, meg oldási, ö, terheket mert semmi értelme nem volt, amit mondok. Ő de, világos de általában nem, nem, nem szoktuk elővenni a legélesebb bicskánkat, hogyha erről van szó, Igen, de, de nagyon lassan, meg, meg de, európai o, módon, meg kompromisszum. Tárgyalunk, tárgyalunk, kompromisszumot van. kötünk, és az orbán most így a, meg akarja mutatni, hogy, hogy a kormányal szembeni. A, a, Konfliktuskezelésnek igenis ez a módja, és ehhez képest most valaki így felveti, mint tudom én mondjuk a gyógyszerész kamerán, be, kamerán belül, hogy, hogy hát mégis talán tárgyalni kéne, mégis talán el kéne fogadni. Hát így mondják, hogy hát legalább menjünk ki az utcára, legalább zárjuk be a patikákat X időre. Hát, hogyha az Orbán ultimátumot ad, akkor is sokkal gyengébbek vagyunk, mint amit mondjuk a Fidesz elnöke produkált. Tehát, hogy szerintem ők, ők maguk tudják, vagy Orbán tudja, hogy ez mekkora blödség, meg mekkora hülyesség, de ennek a blödségnek is. A a hülyeségnek a hatására, ők abban reménykednek, hogy, hogy a különböző szakmai érdekvédelmi szervezetek majd erőteljesebben fognak fellépni. Eközben meg... bocsánat meg csak teljesen egyetértenék feled, és szerintem ez egy abszolút legitim érve lenne, onnantól kezdve, hogyha ez, ha bármit is történne ezen a tüntetésen. Tehát most attól hogy két, 250 150 vagy nem tudom hány százezer ember kim van a hősök terén, akárhol, onnantól kezdve nem, nincs, nincs semmi, nem történik semmi. Tehát nem, nem rakja le Orbán Viktor azt a kemény, határozott magatartást, amihez képest e, lehetsz te határozatlanabb, vagy lehetsz te könnyebb, könnyebb vagy, vagy, vagy finomtollúbb. Hát nem sztrájkról de... szólítva, Orbán Viktor, nem útlezárásokra, hát persze, nem, nem. Igen, de majd szerintem az Nem vesznek a parlamentet. Jön, világos, csak ez, ez, ez az ultimátum a kormánynak, ez egy modus vivendi, hogy hogyan, hogyan kezeljük a kormányzatot. Értelemszerűen majd a szakmai szervezetek, akik valamifajta eredményt is szeretnének felmutatni, mondjuk a gyógyszerészek, azok nem fognak eddig elmenni, de nagyon sokáig elmennek. Pont azért, mert azt gondolom, ha ez még belefér, hát mondjuk így konkrétan hát már voltak patika bezárás. Tehát, hogy no, az nem például... keményebb, mint, mint utcára kimenni, és ott egy rendezvény tartani... Tudom én énekelgetni, meg, meg mondjon egy úrcsányozni, és aztán hazamenni. Hát szerintem, ha van keményebb, akkor bezárni egy patikát. Igen, igen, csak, csak azt, azt kell megérteni ezzel, hogy Orbán, amikor ultimátumot küld a kormányzatnak, és kvázi úgy kezeli, mint egy túlszul bűnözőt, aki, akit már körbevettek a rendőrök, és most felszólítják őt, hogy, hogy adjad meg magad azonnal, vagy be fogunk hatolni a banképületébe. Tehát, hogy az ultimátum, amikor ezt a, a lelki-pszichés helyzetet akarja modellezni, így a társadalomra, hogy Orbán egy ilyen, Orbán Gyurcsány egy, egy bűnöző, aki, aki már nagyon közel van ahhoz, hogy elkapják, és éppen most kapta meg az ultimátumot, máshogy fognak az emberek viszonyulni Gyurcsányhoz, hogyha ezt a képet elfogadják, tehát ezért, ezért erőlteti a Fidesz ezt a különben tényleg hülyeséget, és ekközben meg hát vannak, ekközben meg Orbánról is kiderülnek apró, kicsi apró körömnyi, vagy körömnyi részletek Nyílt levélben bírálja a Fideszt és az elmúlt hetek utcai demonstrációért felelős erőket Körömi Attila volt országgyűlési képviselő. Állítása szerint korábban több Fidesz vezető köztük Orbán Viktor megalázó hangnemben beszélt a parlamenti frakcióval. A politikus 2004 ben kilépett a Fideszből és a jobbikhoz csatlakozott, ám utóbb ezt a pártot is elhagyta. Az önmagát továbbra is jobb tartó körömi tegnap közzétett levelében azt írja, 1998 és 2004 tavasza között jó néhány pártrendezvényen hallottam a pártvezetőinek beszédeit. Azok a mondatok, hogy nem csináltunk semmit, hogy hazugságainkkal becsapjuk az embereket, többször is elhangzottak akkor is, amikor kormány voltunk. Jó, kérdezem én, megtudtunk-e bármi újat? Tehát volt egy sejtésünk egyébként, hogy a Fidesz-emben Fidesz ugyanilyen mondatok elhangozhatnak, ez most akkor valamilyen módon beigazolódni látszik. De kérdezem én, ezáltal mi a fene változott? Szóval én azt Szóval én azt, azt nem szeretném, amikor tényleg komoly érv tud lenni bárki számára a MSP vagy Gyócsány maradása, vagy akármi mellett, hogy a Fidesz ugyanezt csinálja. Tehát ez már tényleg az ördögi logikának az alja, hogy az az ellenségkép, ami mentén én meghatároztam a politikai identitásomat az elmúlt 16 évben, az is rossz. De jó, nem csak rólunk derült ki, hogy szarok vagyunk, hanem az ellenségem is rossz. Hát ez aztán fantasztikus, ez aztán tényleg a politizálás teteje. Egyébként, hogyha ugyanilyen minőségű és tartalmú nyilatkozatok kiderülnek Orbán Viktorról, nagyon remélem, hogy veszi a politikai felelősségnek az üzenetét, és le fog mondani. De most ezt miért mondod, kedves búcs, amikor Orbán Viktorról egészen konkrétan hangfelvétel került elő valamelyik választásnak a végén, amiben ő így konkrétan azt mondta a kampányembereknek, hogy csak csinálják nyugodtan, amit csinálnak, és, és majd az ügyvédek jól elintézik. Tehát így indirekt, hát a, a módon, a indirekt módon szólított fel. Igen törvénysértésre, vagy legalábbis arra szólította fel a kampányembereket, hogy, hogy, hogy a lehető legszéléig menjenek fel annak a bizonyos törvényes keretnek. Tehát it, it itt, itt az, az a felvetés gyúcsány Ferenccel kapcsolatban, hogy, hogy az egy példanélküli egyedülálló szörnyűség, amit Gyurcsány Ferenc csinált. Er, ezekre azért értelemszerűen érdekes válaszok, amikor tovább más nem csak az MSP hálószobatitkaiba, titkaiba, hanem például a Fidesznek a hálószobatitkaiba titkaiba is be, be tudunk tekinteni. Az, hogy amiről te beszélsz, hogy most morális alapon ezért vagy azért mennie kell, ez a te gondolkodásod, de hát azért embereknek a jó része, az azért akarja például, akik kimentek tüntetésre, nagyon sokan nem csak azért akarják, hogy menjen el gyúcsány, mert hogy gyúcsány rossz, hanem azért, hogy jöjjön normán Viktor, aki pedig... Azt egyébként logikai abszurdumnak tartom, mindjárt elmondom, hogy miért. Hát... Jó. Rakjuk tisztába a dolgokat. Egyrészt szerintem azon már a közvélemény túl van, hogy, hogy, a, hogy ez a politikai hazugság, ez egyedülálló lett volna. Az, azon szerintem már érdemes elgondolkozni, hogy hogyan lettünk Magyarország sereghajtói, és miért van szükség, soha nem látott, vagy, vagy közel soha nem látott megszólító csomagnak a bevezetésére, hogy tényleg mit, mit jelent a politikai felelősség ilyen módon. Ezeket a dolgokat tényleg tisztába kell rakni most. Az, az hogy Urbán Viktor már lebukott ilyen mondatokkal, egyébként az MSP is, az már szerintem egy, egy megvívott vita, Szerintem azon valamilyen módon túl vagyunk, de, de az, hogy folyamatosan úgy próbáljuk ezt a vitát megúszni, hogy tényleg mit gondolunk a demokráciáról, hogy felmutatjuk, hogy mindkét oldal sáros, avval igazából nem leszünk közelebb. Én nekem megvan a magam véleménye erről a politikai garnitúráról, és, és abban igenis bele tartozik ez, hogy valójában kormányzás helyett haveroknak játsszák ki az állam vagyont, valójában csak az állampolgárok szavazatainak megnyerésére játszanak, ez világos, de ezek, ezek feltételezések még így akármilyen megalapozottak is, itt viszont tények derültek ki, és arra lennék kíváncsi, hogy ki fogja -e egyszer a tényekért a felelősséget elvállalni. Zászlóval, mécsessel és vekkerórával várja péntek délután 4 órára a budapesti kosutére híveit a Fidesz. Ezt Orbán Viktor jelentette be csütörtökön, miután lejárt az a határidő, amelyet pártja adott a szocialistáknak Gyúcsány Ferenc miniszterelnök menesztésére. A Kossuthéri demonstráció csak 16 órától 18 óráig tart, de Orbán Viktor érzékeltette konkrétumok említésen nélkül, hogy ezzel a tüntetés sorozatnak nem lesz vége. Azt mondta, hogy ennek pontos menetrendjét a kosutéri demonstráción ismerteti hívei előtt, a részletekről pedig még csütörtök este dönt a Fidesz elnöksége. No, ami érdekes ebbe a hírbe, ugye, hogy azt mondja, hogy mécsest hozzanak, miközben a rendezvény az 18 óráig tart. Én, én pont most jöttem be a stúdióba, olyan 6 óra 30-kor még a mécses az se, hogy nem mutatna. Hm. Tehát azt tudom mondani, így, hogy kinézve az ablakon, hogy ilyenkor 7 óra előtt egy két-három perccel a, a mécses az viszont már jól mutat. Tehát nem igazán értem, hogy miért mondja azt, hogy mécsesen jöjjenek, mert a zászlót azt az ember érti át a zászló, az mindig kell. El, hogy jöjjön, zászlónak lennie kell. focimás tüntetés tüntetés nélkül, az annyira hangulat nélküli. Most a vekkerórát is értjük, hiszen Ébresztő Magyarország, ez a Fidesznek most már két hónapja a programja, biztos egy felemelő élmény lesz, akik részt vesznek, és mindenki egy a maga kis Vekker órájával hozzájárul a nagy-nagy csörömpöléshez. A nagy-nagy csörgéshez. <sítható> Jó, ez... A politikai marketingben az ilyen és ehhez hasonló blőtségek, különben alapvetően szerintem kedves eszközök, de mi a francnak a mécses, hogyha hatórakor be akarják zárni a tüntetést? Hat órakor azt mondják az embereknek, hogy induljatok haza, és uh, akkor majd a hetes buszon esetleg uh, gyújtsátok meg a mécsest, vagy nem tudom. Tehát, hogy, uh, vagy hogy hazaértek, akkor gyújtsátok meg a mécsest, vagy mi, mir, miről akar ez szólni? Szerintem a világon semmiről, ahogy ez az egész ébresztő órázás, én nem, egyszerűen nem is tudom, tehát ha Orbán Viktor azt úgy megpróbálja egy percig komolyan gondolni, hogy ő hiteles politikus, és ő hitelesen szeretne nyomást gyakorolni a kormányra, akkor ezt egy ilyen, hogy mondjam, idióta keretbe hozni, hogy Mécses, meg Zászló, meg Vekkeror, ez egész egyszerűen nem komolyan vehető. Tehát most el tudod képzelni, hogy csörömpöl az egész hősök tere, vagy mit, a szabadság tér, akármi csörömpöl, és akkor meggyújtják na közbennak az, az, az átlók, és meg, meggyújtják napvilágnál a mécseseket, és egyszerűen siratják a demokráciát, de következő pillanatban már ébresztőt fújnak. Szóval az egészből egy ilyen politikai bohockodás válik, egyébként nem kell ezen nagyon csodálkozni, csak tényleg közben pedig az történik, hogy Magyarország egyik legkomolyabb legitimációs válságával semmit nem tudunk kezdeni. Sem a kormány, se az ellenzék, se a parlament, se az emberek, a civilek meg eltűntek. Hát én nem tudom, szerintem azért ezt egy kicsi, kicsi, kicsit, hogy mondjam, túlreagálott. Túl Tehát, hogy ez, ezek a hülye kampányeszközök, amik, amik olyan jól mutatnak az amerikai kampányokban, azok tökéletesen beveltetők Magyarországon is, és szerintem van annyira idiosztikus a magyar társadalom, ha ja, jól használom ezt a szót, hogy, hogy ezt tetszeni is fog az embereknek. Van, van, Tehát, vannak annyira milyen... sötétek, hogy a csak sösök mégiscsak világítsanak? Ezt mindenki úgy fog érezni, hogy ez milyen jó pofa, meg egy nagy közösségi élmény, mindannyian hozzátettünk valamit. Tehát, hogy a, az összetartozás érzése, ma már, amikor, mit tudom, én már nem le, nincsenek közös éneklések, mert ré, régen nagyon sok módon ki tudta egy közösség, egy csoport fejezni azt, hogy ő összetartozik. Elültek a tábort üzkörül, és énekeltek, énekeltek valamit. Ma, ma már ez nem mű működik egy, mit tudom én, százezres, kétszázezres ezres rendezvényen, ahol nem mondjuk egy adott ö, együttesnek, mondjuk a gánzerózisznak a ö, különböző rajongói vannak ott, hanem különböző kötődésű, kultúrájú, különböző szocializációjú emberek, nekik is meg kell adni valahogy a, a közösség élményét, az együtt teszünk valamit élményét, és erre szól a Vekker, csak a Mécses a, a, Mécses a teljesen irreális, mert hat órakor vége lesz a, a, az egész tüntetésnek. Tehát hogy de, de szerinted az egy közösségi élmény? Most látom magam előtt Budapestet. Három hét múlva az órák csörömpölése fog harcolni a fesztiválzenekarral, mert legalább egy kicsit pozgalmas lesz a városa. Ennek az egynek örülök, lesz egy ilyen fél, fél hippi hangulat, legalább lesz egy kis éjszakai élet a városban. De most komolyan gondolt, hogy az közösségi élmény, hogy együtt csörömpölünk, hogy ébresztő. A következő pillanatban meg együtt sír, sírunk, meg gondolom, hogy az ennek, ennek szószóval. Szóval ezek annyira hogy mondjam, ezek annyira gyerek marketing üzenetek, hogy, hogy ezek, ezek után államférfiként komoly államférfiként fellépni, aki nyomást akar gyakorolni a kormányzatra, szerintem roppan nehéz lesz. Lehet, hogy nem is igénylik töké... az emberek. ebben neked igazán. De szerintem tök a kritikád, de most tényleg, tehát, hogy arról a marketinggépezetről és kampánygépezetről beszélsz, amelyik nem olyan régen egészen pontosan négy nappal ezelőtt történelmi vereséget mért a szocialistákra, és hát Budapesten kívül az összes De Nem volt egyszerre júlóban... is ismétes, csak, csak ébresztő ja. óra volt, várják. Hát, és, ne, és nem is volt teljes a földön, hiszen még így is maradt 35 A ja, Ha is akarban. lett volna hozzá, akkor de, de, de, de most miért gondoljuk, hogy rosszul csinálják? Tehát, hogy miért gondoljuk azt, hogy, hogy Orbán Viktornak feltétlenül a mi tanácsunkra van szüksége, hogy egy ilyen tüntetést hogyan kell megszervezni? Lehet, hogy, sőt, egészen biztos vagyok abban, hogy tökéletes, tökéletes marketing szakemberek vannak mellette, akik. Pontosan kitalálták, hogy mit, hogyan és miért kell csinálni. Lehet, hogy néhány hozzá hasonló, fanyalgó értelmiségének ez talán nem tetszik, de higgyed el, hogy az embereknek, a akik ott lesznek a Kossuth téren, azoknak egy jelentős részének igenis tetszeni fog. Oké, okay, egyébként a kulcsot tényleg abban van, amit mondtál, ez egy közösségi élmény. Tehát úgy látszik nem vitát akarunk folytatni, nem egy modern és működőképes demokráciát akarunk működtetni, hanem közösségi élményeket keresünk. Ha ezt keresünk, szerintem építsünk katedrális ne idegesítsél már a hülye szómágiával, hogy, hogy nem akarunk vitát folytatni. Hát én, én még nem láttam olyan politikai nagygyűlést, ahol mondjuk száz ember volt minimálisan jelen és normális vita folytát, hogy a nagygyűlések azok nem a politikai vitáról szólnak, hanem a politikai álláspontoknak a demonstratív erejű megjelenítéséről. Senki, senki nem fog vitat hozni Orbán Viktorral ezzel a nagygyűléssel, és senki sem beszélgetni begyoda oda Orbán Viktorral, hanem azért mennek oda. De, hogy Ormán Viktor felé a szolidaritásukat és Gyócsány Ferenc felé az iszonyatos ellenszemüket demonstrálják. Csak ezért, csak erről szól is, ehhez meg tökéletesen megfelel. Az óra a vekker, de mi a francnak a mécses? 88,1 érvet tudunk felhozni mellette. Ez a Budapest Rádió. És kiderült, kiderült, egy nagyon kedves betelefonáló elmondta nekünk, hogy mire is való a mécsás, hiszen holnap, és ez a mi figyelmetlenségünk, most már elsősorban az én figyelmetlenségem. No, mi is sötét, mondjuk ki, olyan sötétek vagyunk, hogy tényleg a mécses az mellettünk már világít is, Október 6-a van holnap természetesen. Ennek szól a mécses. Jó, mentsen fel bennünket, hogy Orbán Viktor meg, meg úgy érezte, hogy az emberek szintén nem tudnák, hogy október 6-a van, amikor illik, bár szerintem különben a Batyány örök mécsesnél illik ilyenkor mécses gyújtani talán. És érdekes lesz majd ott csörögni egyébként a Vekker órák. Igen, te tehát hogyha, hogyha azt tervezi Orbán Viktor, hogy ö, ugye a, a forradalom mártírjainak fog emléket állítani ezzel a rendezvénnyel, akkor mondjuk tényleg az óra csörgés kicsit furi. Lehet, De hogy hát... az aradi vértanuk a csörgés halatára kikelnek, és és elindulnak a kormány ellen hát ki tudja, na mindegy, menjünk tovább, nagyon szépen köszönjük a plusz információt és továbbra is elnézést kérünk és továbbra is nagyon-nagyon szégyenkezünk hogy mi ezeket a dolgokat nem kapcsoltuk össze továbbra is megmarad a kérdésem hogy 6 órakor viszont még tökre nincs értelme mert gyújtani, még hogyha demonstrálni is akarjuk az a, a aradi vértanukkal és mártirokkal való szimpátiánkat mert, mert, mert még világos van, de hát mindegy Punca szerint Orbán Viktor kreáll egy csákutcát, amelyben megpróbálja beleterelni Magyarországot. Olyan helyzetet teremt, amely csak instabilitáshoz és válsághoz vezethet, majd pedig közli, hogy a válság fenyeget, csődbe megy az ország. És ha így folytatja, még azt is mondhatja majd, hogy lám, én megmondtam, tette hozzá. Példaként említette, hogy már mintegy 200 milliárd forintnyi befektetés áll, amiatt, hogy a befektetők egyelőre azt várják, miként alakulnak ezek az események. A liberális pártelnöke szerint Orbán ezt az egészet azért akarja előállítani, hogy azt mondhassa, egy megoldás van a Fidesz. A Fidesz pedig maga Orbán Viktor tette hozzá. Csináljunk válságot, döntsük romba az országot, aztán utána habokból kiemelkedik Vénusz képében Orbán Viktor, és majd imádhatjuk őt, és ő majd megoldja az ország összes problémáját. Hát az egyszerűen elfogadhatatlan és elképesztő. Biztos, hogy nem leszek ott a kusútérem, már most eldöntöttem, mondta Kunce Gábor. Jó, hát szerintem meg az az elképesztő, amit Kunce Gábor megenged magának. Szerintem is. Tehát komolyan, tényleg, öt évig kormányoznak. Öt év alatt sikerül a gazdaságot a tök szélére vinni. Politikai megfontolásokból többek között. És ezek után ő, mint aki, aki az egész dologról nem tudott, aki nem is hallott az összödi beszédről, meg így mindenről, amiként kiderült az elmúlt hetekben, hónapokban, most rámutat, hogy ki a felelős. Hát persze, hogy Orbán Viktor. Hát a gazdaság á Viktor a felelős, sőt Orbán Viktor szándékosan destabilizálni akarja a gazdaságot azért, hogy ő hatalomra kerüljön. Tehát jól figyeljünk, hogyha emelik a gázárát. Jól figyeljünk, hogyha megemelik az összes adót, az igazából mind az Orbáni génius, az Orbáni zsenialitás és, és hatalom akarásnak a műve. Hát kedves Kunce Gábor, de komolyan mondom, hát ilyenkor tényleg Orbán tényleg csobot el lehet mondani, hogy egy populista, tényleg próbálja kihasználni ezt a helyzetet, logikus, maga is így tenne, kedves Kunce úr. Na most így rámutogatni Orbára, hogy, hogy miatta áll a 200 milliós beruházás meg befektetés, hát tetszettek volna olyan országot csinálni, amit nem lehet ilyen módon destabilizálni, ami, ahol ahol a befektetőknek a bizalma az nem attól függ, hogy Orbán szerveze csörömpöléses, mécseses, zászlós nagyrendezvényi Budapesten vagy nem. Öt évük volt rá, és most megint Orbán Viktor a főbűnös a gazdaság bajaiért, mert Orbán Viktor lehet, hogy bűnös tényleg egy csomó dologban, azért a hangvételért, ami például a magyar politikában van, el lehet mondani, de most a gazdaságot ne már rá. De természetesen... Egy Tegyük már hozzá azt, hogy hogyan akarja Orbán Viktor csődbe vinni az országot. Én úgy tudom, hogy csőd közelbe vagyunk. Az különösen tetszik, hogy ez a 200 millió és befektetés ez áll, és ez az ez, ez, ez, ez az utolsó csepp a puhárba, ez, ez az utolsó lépés, ez fogja -e felborítani a gazdaságot, kérdezem én. 200 millió? A költségvetési tételbe, na ne hülyéskedjünk már. És még mindig nem értünk vég végére Orbán Viktor műlás romának, hiszen az MSZP frakció is foglalkozott ma Orbán Viktorral, és az ő gazdasági szerepével. Orbán Viktor a miniszterelnököt akarja támadni, de ütései az országot érik. A jobboldal vezére radikális politikájával és kijelentéseivel forintban is kifejezhető károkat okoz az országnak, és a magyar embereknek csütörtöki sajtótájékoztatójának hatására azonnal gyengülni kezdett a forint. Ez világosan jelzi, mit gondolnak a pénzügyi szakértők a jobboldal vezérének felelőtlen politikájáról. A számlát azonban nem Orbán Viktor, hanem a magyar emberek és vállalkozók állják. Egy százaléknyi gyengülés 25,7 milliárd forintot húz ki azok zsebéből, akik devizahitel vettek fel korábban. Felszólítjuk Orbán Viktort, hogy hagyjon fel a felelőtlen politizálással, ne sodorja veszélybe a magyar emberek és az ország jövőjét. Hát tényleg minden Orbán kezében van, tehát, hogy igazából csomag, meg ilyesmi, Orbán Viktor, tehát, hogy Or Orbán Viktor az, aki a magyar gazdaságot irányítja, van benne igazság? Hát, Persze, pontosan tudjuk, hogy a külföldi befektetők, azok érzékenyen reagálnak mondjuk egy ilyen típusú válsághelyzetre, mint ami Magyarországon van, az is biztos, hogy mondjuk Orbánnak a, a kijelentései azok nem odahatnak, hogy megnyugtatja a befektetőket, hogy kedves befektetők, a Fidesz itt van, mindenben támogatja a gyurcsányt és az ő programját, de azért nem mond ilyet, mert neki ez nem dolga, és ez tök normális, hogy nem mond ilyet, és az Orbán kijelentések hatására most, hogy a forint Elmozdul fél százalékot, az körülbelül holnap után meg vissza fog állni, azért, mert, mert a kosutér után nem fog semmi sem történni, hanem tök mi egy mindenki haza, és hétfőn meg veszi fel a munkát. De most az, hogy Orbánbor próbálnak egy ilyen gazdasági tornádot euh, fabrikálni, egész egyszerűen tényleg az ember nem tud mit kezdeni vele, és mindezt akkor teszik, amikor bejelentik, hogy, hogy egy olyan megszorító csomagnak leszünk majd elszenvedői, amik többek között annak a következménye, nem többek között. Elsősorban annak a következménye, hogy a kormányzat túlköltekezett a szociális szférába, a közszférába és millió területen, de a kormányzat túlköltekezett 5 éve PSDS kormány van Magyarországon. Ne, ne Orbán Viktor legyen a magyar gazdaságnak a legfőbb problémája. Valóban szereplő, de azért nem, nem egy ilyen fontosságú szereplő. Hosszú távon meg biztosan nem fontos szereplő más részről. Mert az nagyon érdekes, ezt el szerettem volna elmondani neked, Búcsú, mert tudom, hogy te nyitott vagy az ilyen gazdasági okfejtések iránt, hogy Ugye az, hogy a erős meg a gyenge forint, ez, ez egy általában egy hihetetlen uh, nehéz közgazdasági vita, mert például az export cégek, azok a cégek, amelyek exportra termelnek, tehát külföldre, azok mindig uh, túl erősnek tartják a magyar forintot, mondván, hogy ugye ők drágán tudnak ez esetben export, drágán tudnak Magyarországon termeltetni, és az egy állandó közgazdasági vita, hogy most igazából hol jó a forint, hogy, uh, hogy legyene erősebb, alacsonyabb, értelemszerűen arról uh, jogosabb beszél az MSP. Akció, hogy ilyenkor, akinek svájci frankban van mondjuk a kölcsön a lakásán, az a forint gyengülés azt megérzi, mert, mert a fizetéséből nagyobb százalékot kell adnia, hogy tör -e a kamatokat, viszont hát azok a vállalkozók, azok a vállalkozások és azok, akik ilyen vállalkozásokban dolgoznak, akik exportra termelnek, azok meg kifejezetten örülnek egy ilyen helyzetnek. Most, most, hogyha így reális az MSZP-nek így korrekt lenne mondjuk ez a közneménye, azt mondaná, hogy nehéz helyzetbe hoztatással ezzel részét, más részének meg jelentősen segített. Jó. Ez a gazdasággal való terrorizálás, én erre nem tudok mit mondani. Hát a miniszterelnök elmondja, hogy nem tud kormányozni, elmondja, hogy hazudék, elmondja, hogy a, eladósította ezt, a, ezt az országot, és amikor te ez ellen, vagy többek közt ez ellen felszer, felszeretnéd emelni a szabadot, és van egy van mögötted egy elég komoly tömeg, ami, és egyébként van mögötted politikai tűke is lévén, hogy az el, a utolsó választást te nyerted, elég alaposan, hogy ezek után azt mondják, hogy te a forintot tönkreteszed. Ez nagyon vicces, már csak azért is, mert egyrészt a konvergencia csomagnak számos eleme az az infláció irányába hat az egészen egyértelmű, ami nem fog túlzottan jót tenni a forintnak. Egyébként az egész konvergencia a forintról szól, amit, mint tudjuk, 2010-ben kerülünk egyáltalán a közelébe annak, hogy, a, hogy az euró bevezetéséről beszélhessünk. Ezt egyébként maga a medgyesi és gyurcsány kormánynak sikerült 2006-ról idáig kitolnia. Egyébként, tehát hogyha már a forint értékéről és az euróba... tehát már régen nem a forintról, hanem az euróról kéne beszélnünk egyébként, egyébként és számos olyan kormányzati intézmény, volt, amelyiktől meglódult maga a forintnak az árfolyama, és azt pedig csak visszautasítani tudom, hogyha hogy az emberek szabad vélemény nyilvánításából gazdasági kérdést ö, csináljunk. Ez egyszerűen az alma összehasonlítása a körtével, és egyszerűen az emberek zsebének kalkulálásával, val politikai tőkét és, és fenyegetőzés lehet csinálni. Ha felháborító az, amit Orbán Viktor ultimátum gyanált a kormányzatra terhel, szerintem az, akkor ez még inkább az, mert itt egész egyszerűen azt, mondod, azt mondja a kormányzat, hogy te, ha te kimondod a véleményedet róla, az ő munkájáról, akkor ebbe sőt beviszed a gazdaságot. Ez egész egyszerűen nevetséges. A Szabad Demokraták Szövetsége semmilyen módon, semmilyen szín alatt és soha nem fog engedni egy parlamentáris demokratikus rendszerben a magyar köztársaságon semmilyen ilyen vagy hasonló típusú ultimátumnak, zsarolásnak. Ez egyébként a tatárok szokása volt annak idején. Dzsingiszkán, Batukán módszerét látjuk most viszont. A választók azzal vízták meg Orbán Viktort a 2006-os tavaszi választásokon, hogy a Magyarországgyűlésben képviselje őket, ha többségben a kormánypártiként, ha ellenzékben, akkor pedig ellenzékiként. Ez a többség nem adott meg neki, ezért azt lehet mondani, hogy a választók azzal bízták meg Orbán Viktort, hogy ellenzékből képviselje őket a parlamentben. Orbán Viktor szemmel láthatóan ezt a parlamentben nem akarja megtenni, szíve joga, akkor felszólítjuk, hogy mondjon le a mandátumáról, és a továbbiakban ne zavarja a magyar köztársaság demokratikus rendjének működését nekem az a gondolatom ezzel, hogy a, amennyire jó pofa mondjuk az a hasonlat, hogy Genghiszkához, meg Batukához hasonlítja Orbán Viktornak az ultimátumát kunce, annyira kevéssé jó pofa, amikor kormánypárti pozícióból, és, és a miniszteri bársonyszékek mögül, vagy elől, vagy a miniszteri bársonyszékek árnyékában feláll egy ellenzéki, egy kormánypárti politikus, és az ellenzéket nem mondásra szólítja fel. Tehát azt gondolom, hogy ízlés kérdése alapvetően, hogy, hogy miket engedünk meg az, az ilyen típusú közbeszédben magunknak Magyarországon, és, és látható módon Magyarországon nincs az az ízlés, amelyik, amelyik bármilyen módon kielégülést találhatna, hiszen a politikusaink azok olyan keményen nyomják le a béka mindenfajta feneke és nemi szerve alá azt a színvonalat, amennyire csak lehet, de, de azért mégis azért figyeljünk már erre, kormánypárti politikus ne Mondja azt, hogy mondjon le az ellenzék elnöke. Ez, ez annyi, annyira annyira nem stílusos, szerintem. Hát, ha még csak a stílusnál tartanánk, hát egyszerűen. A morális felelő, egy, egyáltalán a morál, vagy bármilyen komolyan vehető morál az olyan messze van, hogy még a bányászbéka se tudja. A le, lefelé, lefelé se látja azt, hogy hol van a jelenlegi politikai morál. A kérdezem én, az az SDS, amelyik egyébként a taxis blokkádnak volt az egyik főszervezője, az most hirtelen mitől, mitől lett finnyás a, az utcai demonstrációk kapcsán? Egyébként nem volt még olyan szakszervezeti tüntetés, amiben ne lett volna ultimátum. Egy, általában a sztrájkok így szoktak kezdődni, hogyha eddig meg eddig az időpontig nem teljesítik a követelésénket, akkor munkabeszüntetéssel fejezzük ki a tiltakozásunkat. Szóval ez nem egy olyan rettenetesen egyedülálló dolog. Hát teszem hozzá, hogy. Jó, azért a politikán belül, tehát hogy nézed, ott, ott reális, ott azt mondja, hogy ultimátumot adok, mert be, beszüntetjük a munkát, nem fog termelni a gyár neked, abból komoly bevételkiesésed lesz. Most ilyen típus fősú fenyegetést, ugye Orbán Viktor nem tud hozzárendelni a maga ultimátumához, hanem, hanem csak mondjunk egy jó nagyot robbanjon, meg dobbanjon az egy nagyot a médi, média felületeken, tehát hogy, hogy más megfontolás nincsen e, e, mögötte, és igazából hát az is logikus, hogy persze ilyenkor eljátsz az, a kormány oldal, hogy jaj, Orbán Viktor most a demokráciát akarja itt megdönteni, hiszen mi vagyunk a demokrácia, hogyha lemond e, Gyurcsány Ferenc, akkor itt a demokratikus rendszer omlik össze, miközben hát itt az egész dolognak igazából nem a demokrácia, a demokrácia nem tétje ennek a dolognak, ezt egészen nyugodt mondhatjuk ezen a közgyűlésen, mert a demokrácia, legalábbis az a formája, és az az intézményei, és azok az intézményei, ami Magyarországon működik, azt ez az egész nem veszélyezteti. Hát é, lé, Lévi, hogy már részvényesít lett, és már kiletóztva de, ilyen módon a demokratikus tőke. De, de, de hogyha kritikusak vagyunk a demokráciával, vagy a hazai demokrácia viszonyaival szemben, ha nem, azt azért mondhatjuk, hogy az a helyzet az nem fog változni, vagy az, az amit mi megszoktunk magunk körül, mint demokratikus intézmények. Jogok, ezt nem fogja megváltoztatni se Orbán Viktor, se Kuncegából, se senki, mert ebbe azért nagyjából konszenzus van, és hogyha nem is lenne konszenzus, azért az Európai Unió tagjai vagyunk, tehát olyan nagyon sokat nem lehet ugrálni ebbe, ebben a e helyzetben. Egyetlen dologról van szó, nem a demokráciáról, hanem gyúrtságnak és Orbánnak a segéről. Arról, hogy az ő seggük alatt, mert még nem is konkrétan a seggükről van szó, hanem arról, hogy a seggük alatt milyen szék van. Jó, egy, egy, egy miniszteri vagy miniszterelnöki bárcsony szék, vagy. vagy vagy pusztán csak valamilyen bőrfot el mondjuk egy elegáns irodába. Csak erről szól ez az egész dolog, és ez az egész játék, nem a demokráciáról. Ó, ami engem bosszant, az az, hogy úgy kéne tennünk, mintha egy pillanatra is komolyan vehetők le ezek a mondatok, pedig nem azok, és ezt mindenki tudja, és mégis pusztán azáltal, hogy bejátszuk őket, akár Orbán, akár Kúcs szájából, Mégis valamilyen komolyságot, valamilyen tartalmat kapnak. Hát miről beszélünk? Hát Most mit fogja? Ha Orbán Viktor bármit csinál, avval a 100 száz vagy akárhány tömeggel, bármit csinál, ami az alkotmányos kereteken kívül van, abba a Fidesz azonnal belebukik. Ott a rendőrség nagyon is a helyé lesz, és a Fidesz abba politikailag belebukik. Ha Tegyük föl, nem tudja megállítani a rendőrség, akkor, akkor az Európai Unió olyan szankciókkal fog minket csújtani, hogy abba a Fidesz, egy életre belebukik, és ezt mindenki tudja. Egész egyszerűen ez a dolog. E, e, itt, itt lesz egy, egy rendezvény, ahol emberek énekelni fognak, meg fel fogják szólítani Gyurcsányt a lemondásra, és aztán ennyi. És jól tudjuk, hogy egy idő után szépen hazamennek, mert a dolog tartalmatlan. Ez ezt már ha... ösztön is megmondta Gyurcsány Ferenc. Nem csak gyurcsány mondta meg, hanem a Cserpaksal folytatott. Beszélgetésben, és nagyjából ez derült ki, hogy semmi nem lesz. Teh, ez az egész teljesen üres. És most úgy kell tennünk, a komolyan vehető lenne kuncsének az a félelme, hogy itt a demokrácia meg van támadva, mintha egy terrorista csoport szállta volna meg az országot, és nem engedünk a zsarolásnak, mert ezáltal precedens teremtünk arra, hogy az utcai politizálás bejöjön az alkotmányos kereteink közé. Ez egyszerűen komolyan vehetetlen, és ezt mindenki tudja. Ugyanúgy, hogy kunce tudja, hogy ennek a félelemnek semmilyen alapja, ugyanúgy orbán is tudja, hogy ez igazából nem ultimátum, ez csak egy rendezvény. Ja, meg ez az utcai politizálásnak is ez a démonizálása, tehát hogy felhívni. A mondjuk, az utcán sokat születni egyébként. Mondjuk Kunce fel lehet hívni például arra a figyelmét, hogy éppen a liberális gondolkodók, éppen a liberális politikusok voltak azok, akik azt szorgalmazták, hogy a különböző kamarillákról, a különböző páholyokból, a különböző hátsó sarkokból és eldugott mondjuk királyi audienciatermekből a politika az igenis valamilyen módon menjen ki az utcára, akár úgy, hogy mindenkinek, minden felnőtt állampolgárnak biztosítják a gyülekezési jogot, akár úgy, hogy minden felnőtt állam dolgárnak biztosítják ezeken a gyűléseken a véleményalkotásnak a jogát, akár úgy, hogy például az utcán terjesztik, például a sajtótermékeket, tehát, hogy ez az utcai politizálásnak a démonizálása, ez is olyan szinten, de, de olyan szinten nevetséges, és ezzel hülyítenek bennünket, de annyira szörnyű. Legyen egy kis színes a végig, akarsz, Én, mond, csak... Na, hát, ha van, ami nagyon nem liberális gondolat, az pont az utcai politizálás ellen menni. Hát, amikor a politikai elit azt mondja magáról, hogy a, legyen a politizálás az én privilégiumom, hadd csináljam én ezt az intézményeken belül. Ti pedig maradjatok csöndbe, és választhatok közülünk. No, hát ha van valami klasszikusan nem liberális felfogás, akkor az ez. Jó, ja, csak tudom, hogy most az, hogy az utcai politizálást megpróbálják összemosni azzal, ami például mondjuk a, a TV, TV székháznál történik. Na hát ez viszont borzalmas, hogy az emberek szabad vélemény nyilvánításának lehetőségét e, össze, összemossák köztörvényes, köztörvényes randalírozással. Hát pontosan az a rendőrség dolga, hogy én ki tudjak úgy menni, akármikor, amikor életembe akarok tüntetni, hogy soha ne kerüljek ilyen helyzetbe, és olyan rendőrség oldja meg azt, hogy meg védje meg a közintézményeket, és védje meg engem a huligánoktól. Na és akkor egy kis színás a végére, a napnak a végére. Egyre komolyabb kiválasztási szempont a hazai vállalatok életében, hogy egy-egy állásra pályázó milyen politikai nézeteket vall. Bár a jelenség nem új keletű, az utóbbi hetek felfokozott hangulata miatt az állásinterjúkon nem csak a szakmai tudás nyom sokat alatba, hanem a politikai hovatartozás is. Nagyon remélem, hogy itt precedens pereket fognak indítani azok, akiket bármilyen politikai nézetvállalása miatt nem vettek föl, és hogyha ezt bizonyítani tudják, nagyon remélem, hogy az első dolguk az lesz, hogy elmennek egy bíróságra, egy munkaügyi bíróságra ezzel. E, borz tehát nem akarok ilyen szempontból a félelem légkörébe élni Magyarországon. Valakinek a személyes, akár vallási, akár politikai, akármilyen meggyőződése az ő munkájára semmilyen befolyásol nem lehet. Ennyi. Igen, ugye, amikor felvetettük itt azt a kérdést, vagy felvetette a bulcsó, hogy mennyire demokrácia Magyarországon ez a demokrácia, és hogy szétlet osztva részvényeseknek, azért hát igen láthatjuk, hogy az intézményekkel vannak komoly problémák. Nem az a komoly probléma, hogy. hogy Orbán Viktor és csörgős, meg mécseses emberei fel fognak vonulni a -térre, hanem az a probléma, hogy ezt a kijelentést különben a világgazdaságnak tette egy fejvadász cégnek valami vezetője, hogy Magyarországon az ma már gyakorlat, direkten gyakorlat, amit kizár az alkotmány, hogy embereket politikai alapon, munkahelyeken megkülönböztetnek. Ez, ez Orzalmasan nagy baj, és én kis színesnek mondom, miközben az egyetlen az egyetlen igazán komoly, az egyetlen komoly volt, hírünk ma és komoly hír volt ez ma mert ez valóban a valóságról szól nem arról a valóságról, amit nekünk Kunce, Orbán, Dávid, meg legyek már teljesen kiegyensúlyozott Hiller Haver meg Hiller Haver teremt, hanem arról a valóságról amiben élnünk kell nem az a valóság, ahol, ahol, ahol a különböző gyűlölet szimfóniáknak a különböző futamait hol barról, hol jobbról halljuk, hanem az, az, a, az a valóság, ahol, ahol bért kapunk, kizetést kapunk, vásárolunk, meg stb. Satöbbi, stb általában élünk, és ebbe a világba ilyen módon pofátlankodik bele a politika, és ilyen, módon, uh, és ilyen módon maradt távol ettől a dologtól a politika, és nem reagál ezekre, nem reflektál ezekre, a valóban súlyos helyzetekre és Igen. súlyos tényekre. 50 percet beszéltünk a politika által keltett virtuális valóságról, és egy picit belenéztünk abba, ami körülöttünk van, és csak azt tudom mondani, hogy orveli és hátán arcuk de pontosan tudjuk, hogy benneteket alapvetően a gyűlölet szimfónia érdekel, pontosan tudjuk, hogy alapvetően azért hallgattok bennünket, hogy erről a nagyon-nagyon rossz szappanoperáról majd egy újabb felézetet közösen megnézzünk, ezért aztán ne csüggedjetek, holnap is folytatni fogjuk Kunce Orbán és az egész bagázsnak mindenfajta kielentésével, gyűlölködésével, hülyeségével és arcspiritóságával. Mára viszont végeztünk holnap a Jó Puzsérral kiegészülve leszünk itt a stúdióba, ne tekerjetek el, vagy hogyha eltekertek, akkor holnap, ilyenkor, vagy egy órával ezelőtt tekerjetek vissza. Minden nappal a részvényeink inflálódnak hajra. Már hogyha nem vagytok egészen konkrétan a Kossuth téren, de akkor megvigyetek valami volkment, vagy valami ilyesmit, és akkor is tudtok hallgatni.